Sjötti kafli Bann helga lögin Fróði vaknaði við það að faramír mér löyti yfir hann. Eitt augnablík varðan sem gripinu gömlum ótta settist upp og hrökk undan. Þú þarft ekkert að óttast, sagði fara mér. Er strask komin morgun? spurði fróði og gispaði. Ekki alveg, en það líður að næturlókum og fullt tungl er að setjast. Viltu koma og horfa á það með mér? Það hefur líka nokkuð komið upp á sem ég þarnast ráða við. Við þykir leitt að rýfa þér upp úr svefni en viltu fylgja mér? Vissulega, saði fróði, reis og fætur og skalvaðins þegar hann varpaði af sér hlýjum voðum og loðfældum. Það var kalt í óupphýttuðum hellinum. Fossniður virtist hár í þögninni, hann fór í kupplinn og fylgdi fara mér. Somi vaknaði skyndilega upp á meðfætri varðgætni. Sá að rúm húsbunda hans var tomt og hljóp og fætur Svo sá hann framönda sér tvo dökka skugga Annað þeirra var fróði Þá bar í bóagöngin sem nú voru fyllt Fölu kvítletu ljósi Hann hljóp á eftir þeim Fram hjá mönnum í röðum eða veggjánum Sofandi á dýnum Þegar hann kom fram í hellismunnan Sá hann tjaldið sem orði var gneistandi Slæða úr silki og perlum og silfurþráðum Bráðnandi ískerti úr tungsljósi en hann mátti ekkert vera að því að dástaði heldur fylgdi húsbúnda sínum eftir til hliðar út um þröngan dyragang í hellisvegnum. Fyrst er eftir dimmum gangi síðan upp mörg vot þrepp þangar til kom út á flatarn stigapall sem var höggvinn í bergið og upplýstur á fölum hinni og barst byrtan gegnum löng djúb stafagöng. Rá pallinum lágu tveir stigar annað virtist halda áfram upp á hábakka vatnsfatsins en hinlá til vinstri og þanga leituð er í svegi sem líktust hringstiga Láksins komu þeir út úr skugga verksins og skengdust um Þeir stegu fram á víða og flata berghallu án grindverks eða skignis Hæramegin eða austamegin við þá fjallfossin og skvettist yfir margar hleinar og fjalls og neyðu þvertnýfta fín högna rás í dökku mattsflumi en flygróttum af froðu. Þar sem man hringsnérist og pískaði vatnið næstu við fætur vera og steyftið síðan niður í dýpið sem gafti við þem minstra megin. Þarna stóð maður frammi á brúninni þögull og starði niður. Fróða var fest litið að granna tauma vatnsins þar sem þyr veltu sér yfir brúninna og steyptu sér í kaf. Síðan leitað hann upp og starði í fjaska. Sú veröld sem við honum blasti var kyrrlátt og köldt en bar þess merkir að dögun væri nærri. Fjærst í vestri var fullt tungla síga til viðar, svo sérkennilega kringlulaga og hvítleitt. Föld mistur blikaði í víðum dalnum fyrir handan. Hann leit út eins og víður flói fullur á silfur reik og einhver staðar undir honum höldist svalt næturrensli andvinjarfljóts. Svartu skuggi maraði þar fyrir handan en uppur honum glitti hér og þar í kalda kvassa fjarlæga og snjókvita tinda erit nimræs eða kvítufjalla eins og vígtennur í vofum þar kvíldu þeir í góndoríki tiftir ævarandi snjó. Um sinnstóð fróðiðar kyrr upp á henni háu hellu og skjálti fórumann um Fyrir hún var hugsa til þessa að einhvers á óravítum þessara næturlanda væri henni gömlu félagar hans á gangi eða svovandi eða lægi döyðir um að þeir mistri. Og hví var nú verið að draga hann hingað út úr gleimsku svepsins? Somi vildi líka gjarnan fá svarið þeirri spurningu og stóðst við ekki að muldra í eira húsbóndans hugsanir sínar. Jú, fróði húsbóndi minn, það er svo sem nógu fagast útsýnið, en kuldaletti viðmóti og nýstir inn í merk og bein. Hvað er á seyði? Fara mér heyrði og tóka að sér að svara. Það eru tungsetur yfir Gondor. Hinn fagra íðil er að kverja miðgarð og beinir silfugesslum sínum um hvítar hæru gamla myndólíns bláknæfutinds. Bæti þá útsýn ekki fyrir svolítinn kvildarhóll? Þó er það ekki þess vegna sem ég baði hver að koma hingað. Að því undanteknu sómi minn góður, að þú ert ekki einu sinni beðunum að koma og eftir aðeins að Það lagast vonandi á eftir við ettlítir vinsoppa, en komi nú að lítið á. Hann færði sig að hlið þögula varmann sinn sem stóð þar á dökkri brúninni og fróði fylgdi honum, en sómið var eftir því honum leið illa uppi á þessari háu blöytu útsýnishellu. Fara mér og fróði gægðust niður. Langt niðri sáði er hvítt vatnið svella í freyðandi skál og síðan sveiflasti dimmt um djúpa sporlega laugi í klettonum og finna sér leið aftur út um mjótt ópenar og renna burt í úða og nið og kyrrast í hrólegra og flatara reynsli. Tungsljósi gægðist enn á ská niður á fosfótin og glitraði á gárum hilsins. Allt í innu var var við eitthvað lítið og dökt á nálari bakkanum en um leiðan ætlaði að hafa auga á því Kafa er það allt í einu og hvarf réttu utan með freyðandi suðu og bólur fossins og klauf svartar öldur vatnsins jæfn fagulega og ör eða flugbyttur stefn gæti gert. Fara mín sneri sér að varmaninu með hlýð sér. Hvað heldur þetta sé, anborn. Engus konar íkorni er að þyrilfugl. Skildi nú flækist hinga svart þyrlar og nætur hýli myrkviðar? Nei, fugl er það ekki, hvað sem aður líður, svaraði anborn. Þetta er ferfætt og á maður og síni jafnvel mikla sundtæfni. En hvað er indi á að hingað? Er það að leita leiðinni baku að leiðinni bak við tjaldið af feilustöðu okkar. Skyldinu loftsins vera búað upp við að okkar. Hér hef ég boga mun spenttan og hef skipað öðrum bogskyttum síst óheirnari mér að báða bakka. Við bíðum án sé eftir fyrirmælinum mínum um að skjóta foringi. Eignum við að skjóta? spurði Faramir og snýrði sér fróða. Hann dró við sig svarið. Svo maldi hann rólega. Nei, sagði hann. Nei, ég byggðum að gera það ekki. Ef svo með hefði mátt ráða hefði hann heiklust svara já og miklu fljótara og kvellara. Hann sá þetta vísu ekki en var í engu vafa eftir lýsingu þeirra hvað þeim var vera. Þú veist þá hvað þetta er, spurði fara mér. Svona, nú þegar þú hefur séð það, segðu mér hvers vegna ég ætti að þyrma því. Þeir höfðu um orðræðum okkar hefur ekki minnst einu orðu á þennan flækingsfélaga og ég gerði ekki heldur. Ég hugsaði mér að láta það bída hanga til því bógu var að handsama hann og draga hann fyrir mig. Ég sendi færistu veiðimenninga mína hvað eftir annað eftir honum en hann slapp undan þeim og þeir urðu ekki aftur veri við ann fyrir en hérna að ann borð sá hann hér í gerkveldi. En nú hefur hann brotið alvarlegan af sér en að snara nokkrar kanínur. Hann hefur dýrsta koma að henni annún og þann fyrir gert lífið sínu. Það er mest furðig ertu með á þessu dýri sem er svo felu og slungið að það skuli svo leyfa sér að koma og svamla um í hillnum hér rétt hjá okkur. Heldur anna menn sofi hér andraralausir alla nætur því hægðar hann sér þannig. Fyrir þí geta verið tvær ástæður að ég hig, sagði fróði. Í fyrsta lagi þekkir að líttir manna og þó hann sé vissulega slungin þá er líklekt að felustæður ykkur sé svo vel hulinn að hann að menn leynist hér. En í þriðja lagi grunar mig að hann drægist hingað af sterkri löngun sem er yfirsterkari varfærni hans. Drægist hinga, segiru, mælti Faramýr í hálum hljóðum. Getur það verið, veit hann að því hvaða byrðið þú berð? Missulega já, því hann bar hana sjálfur í mörg ár. Var hann hana, sagði Faramýr og tók andkvöf af undrun. Þetta mál verður æg furðulegri ráðgáta. Er hann þá höftanum eftir því? Það kann vera, það er mjög dýrmætt í hans augum, en ég átti þó ekki við að það væri aðdráttaraplið. Hverju er skepnað þá að höftanum eftir? Fiski, sagði fróði, sjáðu. Þeir gægðust niður í dimman helinn. Svo lítill svartur haus kom upp úr fjarlægari enda laugarinnar, beint út úr djúpum skuggaklettana. Þar kom örlítið silfurglit og þyrl smá gerfra gára. Það færðist til hliðar og síðan reis skepna sem líktist froski upp úr vatninu og klifraði með furðulegri lippurð upp á bakkan. Hún settist þar strax neður og byrjði að naga svolítinn silfraðan hlut sem glitti og sindraði á eftir sem hún hreyfði hann til, en nú voru einmitt síðustu geislar tónsins að smjúa bak við steinvekin við enda hilsins. Faramýr gæti ekki að sér gert að hlæja lágt. Fiski, sagði hann. Það er þó ekki alveg eins hættuleg löngun. Og þó, fiskur úr hýl henn eð annún getur kostað hann allt sem hann á. Ég er nú með í sýttinu, sagði Annborn, á ég að skjóta hann, fóringi. Því það kosta lífið að koma í óleif á þennan stað. Þannig eru lög okkar. Býtu aðeins, Annborn, sagði Faramýr. Þetta er vandasamana málinni hjælt. Hvað segir þú um það, fróði? Hvers vegna eigum við að hlífa honum? skeptnan er auðm og hungrusæi fróði og veit ekki af þeirri háttu sem hún er í en hitt veit ég að gandalfur ykkur míðrandir heði þess vegna eða af öðrum ástæðum beðið ykkur um að drepa hann ekki hann bannaði álfanum að gera það ég veit ekki fyrir víst hvers vegna og geti ekki heldur lýst því openskátt hvað ég hata standi og bak það en þessi skeptna er með einhvern hátti samfléttuð erendi mínu árændið funduð okkur og handtokuð okkur var hún leiðsagnari okkar Leðisagnari ykkar, sagði fara mér. Alltaf verður málið undarleira. Ég vildi vissulega margt fyrir fróði, en þetta geti ég ekki leift. Að sleppa þessu slóttug af og leifa því að fara hér hann hvers sem það vill. Hvort sem er að slást aftur í lið með þér eða láta orka hansama og pynda til sagna. Annað kort verður að drepa hann eða hansama. Já, drepa hann eða testa ekki skjótlega hansama hann. En hvernig á að vera hægt að hanska sama svona slyefta og slímul dýr sem getur brugðið sér í allra kvikinda líki nema með því að senda því eitt fjaðurfanað trykk. Leiði mér þá að fara hljóðlega niður til landsæð fróði því þið meigið hafa bogann að spenta og þá skotið meigamestakosti ef mér mistekst. Ég hleip ekki brott. Farðu þá vartu fljótur saðar faramír ef ma sleppur lifandi frá þessu átti ar sannarlega verða þér trúr þjónn þar sem hann ó enn eftir ólífað af sinni Anborn viltu fylgja fróða niður á bakkan en fari hljóðulega því kvikindi hefur bæði nef og eiru. Fáðu mér og meðan boga þinn. Anborn murraði við en fóru undan niður vindustegan, niður á stigapallin og síðan upp hinn stegan þar til þeir komið opi sem var hulið þétt við kærri. Þeir fóruð hljóðlega út um það og þá gerði fróðu sér grein fyrir að hann var komin út á söðurbakkan fyrir ofan heilin sem nú var dimmur meðan fóspurnurnar fölar og gráar endurspegluðu enn síðasta bjarma Tulsins á vesturheimninum. Hann kom ekki auðið á golri, svo þókaði hann sér ofurlítið lengra og anborn fylgdi honum hljóðlega eftir. Haltu áfram, hvíslaði hann í eira fróða, gættu þín á hæri hliðinni. Ef þú fellur í hilinn er í hræddur um að engin nema þessi fiskivinurinn gæti bjargaðir og varaði og því að bóskytturnar bíða hér átekta þóðu sjáði au ekki Fróði fór nú niður á fjóra og skreyði eins og golrir áfram til að þreyfa fyrir sig í myrkrinni og svo ekki væri hátta á að hann misti jafnvægið klettarnir voru að mestu láréttir og sléttir en hins vegar mjög sleypir hann stansaði og hlustaði Í fyrstu heyrði hann ekkert hljóðnema síbilju fósnirinsins á bakvið sig. En allt í einu namann ekki langt undan hvæs og mjöldur. Fisk, góð fisk, hvíta fjesið horfið, djástni, loksins ó já, nú getum við getið fisk í friði. Ó nei, ekki alvi í friði, djástni, því að djástni er horfið, ó já, horfið. Skýta hoppítar, vondu hoppítar, farnir burt og skilja okkur eftir golr. Og djástni er að horfið aðeins aumingja sem jaga all einn eftir. Ekkert djástn vondir bakkar. Þeir taka það að stela mínu djástni. Þjófar, við hata þá. Fisk, góður fisk, gera með sterkan. Gera augun skýr fingur, grípa á já, kirkja þá, djástni. Kirkja alla, ó já, ef við grípa tækifærið, góð fisk, góð fisk. Svona hélt hann áfram að buna úr sér, næstum ein stöðugt og forsinn og hljóðin trubluðust aðins af hans eigin innri búkljóðum, slufri og gulvri. Það fór hrollur um fróða, hann hlustaði á hann að vorkun séða með ógeði. Hann vildi helst að þessu líki og hann þyrfti aldrei framar að heyra þessa rödd aftur. Annborn var rétt fyrir aftan. Hann geti skriðið tilbaka og beðið hann að gefa varmennunum fyrir mælum að skjóta. Þeir getu sjálfsagt að nálgast golrið meðan að væri að í sig matinn og óviðbúinn. Aðeins fyrti eitt skot í mark og fróðu var í laus við þessa anstykilu rödd í eitt skipti fyrir öll. En hann gatað ekki. Nú fann hann til þess að golrið átti inn í hjá honum. Þjótnin egnast kröfu og húsbundan með þjónustu sinni jæpileg þóun sé unnin í þrælsókta. Þe ef golrir hefði ekki komin til og fróði vissi einhvern vegin og það var stöðuð skýrara í huga hans að gandálur hefði ekki vilja láta drepa kvikindið. Smjagall, sagði hann mjög lágt. Fisk, góð fisk, sagði röddinn. Smjagall, sagði hann oflítið hærra, röddinn þagnaði. Smjagall, húsbóndin er komin til að sækja þig. Húsbóndin er hér, komdu smjagall haf fekk ekkert svar afens látt kvæs eða sog líkt og við snakka innöndun komdu smjagall sagði fróði verið mi háttu mennir eru að ætla drepa þig ef þér finnaðu hér komdu fljótt ef þú vilt komast hjá dauða komdu til húskbondans nei sagði röddin ó góður húskondi yfirgefur aymingjast smjagal og fer með níum vinum húskondin getur beðið smjagall er ekki búin þar er engin tími til þess, sagði fróði Taktu fiskin með þér, komdu Nei, verða klára fiskin Smjagall, saði fróði örvandingu Djástnið verður reytt Ég skal taka djástnið og ég skal segja við það Láttu hann gleipa öll beinin og kapna Hann fari aldrei að smakka fisk oftar Komdu, djástnið býður Nú herðist snöggt kvæs En rétt og eftir komu gólrir skrýðandi og fjórum fótum út ur myrkrinu Eins og óþægur hundur sem hefur verið skammaður Hann var með hálfjétin fisk í kjaftinum og hjælt á öðrum í hendinni. Hann kom alveg að fróða, næstum nef að nefi og hnusaði af honum. Föl augun blikudu, svo tók hann fiskinn úr kjaftinum og stóð upp. Góður húsbóndi, píslaði hann, góður hobítsi, koma aftur til vestlingsmjagals. Góðis mjagal koma til hans, nú við fara strax, já, undir trjánu meðan fjesin eru dimm, já, við koma. Já, við förum bráðum, sagði Fróði, en ekki þó alveg strax. Ég skal koma að vera með þér eins og ég lofaði. Ég lofaði þér því aftur, en ekki alveg strax. Þú ert ekki alveg örugur ennþá. Ég bjarga þér, en til þess verður að treysta mér. Víst treysta ég húspóndónum, sagði Gólrir, en undrandi. En á hverju? Á hverju ekki fara strax? Hvar er hinn hoppítsinn? Hvar er hann? Gertna fyrir ofan saði fróði og benti og fossinn, ég fer heldur ekki án hans, við verðum að fara upp til hans. Hann fann sting fyrir hjartanu. Þetta var nú orðið of keimlíkt svikum. Það vísu var ekki lengur hrættur um að fara mér liti drepa golri, en hann myndi að líkitt taka hann höndum og láta binda hann. Fróði keimist ekki hjá því að golrið liti á það sem svik sem hann erði nú að láta gera við hann. Það er þið heldur aldrei hægt að gera hann og það skiljanlegt nýja fáum til að trúa því að fróðið væri nú þvert móti að bjarga lífi hans á þann eina hátt sem hægt væri. En hvað annað gata gert svo hann síndi báðum trúmennsku? Komdu sagðan, annars verður djásnir reytt. Við skulum fara hérna tilbaka upp með vatnsfallinu. Komdu hérna, haltu áfram, þú skalt fara á undan. Kolrær skreiði nokk út spöl með fram brúninni hnusandi og tortryggin skyndilega stanandist hann og reisti hausinn Eikva er þarna sagðan ekki hobbitsi skyndilega ætlaði hann að snúa við grænt blik flækti út í úthöndum glitnum hans húsbondi húsbondi hvæsti hann vandur svikur falskur hann spítti og teygði út langa armanna og smelti fölum fingurgomóna en á sama augnablikki reist stór svartu skuggi anborðs upp fyrir aftanan og kastaða sér á hann. Stór og sterk hönd greip um hverkarónum og neldi hann niður. Hann rökkvið eins og elding, allir blöytur og slímugur og yða eins og áll, beit og klóra eins og köttur. En tveir menn til viðbútar kom út úr skugganum. Vertu kyrr, saði Eitera, eða við skulum fylla þig af örfum eins og brotgöld. Vertu kyrr. Þá lipaðist golrir alveg neður að fóra kvína og væla þeir bundu hann og tóku ekki á honum með neinum silkihönskum. Varlega, varlega, sagði fróði. Hann hefur enga krafta á móti ykkur. Ekki meiða hann eða getið komist hjá því. Hann verður þá líka rólegri eða þið farið vel að honum. Smjagall, þeir ætla ekki að meiða þig. Ég kem með þér og þeir verður ekkert mein gert. Ekki nema þeir drepið mig þá líka. Treistu húsbandonum. En Gólrýr snýri sér bara að honum og spýtti á hann. Þá þreyfu herrmennir hann, settu hettu yfir augu hans og báru hann burt. Fróði kom á eftir þeim og var órótt innanbrjósts. Þeir fóru inn um opið á baku kærrið og aftur sömu leið, neður stigan og eftir göngum inn í hellin. Þar lokaði á tveimur eða þreimur kindlum. Menn voru á römska við af svefni. Þar beðið líka sómi og horfðið kindulega á bjargálösan innvafinn bakulinn sem mennirni báru inn Gómað eru hann, spurði hann fróða. Já, og þó eiginlega ekki. Ég gómaði hann ekki. Það var hann sem kom til mín, af því hann treysti mér í fyrstu. Mér þykir það mjög leitt. Ég, Ég vildi ekki láta binda hann svona. Ég vona að þetta jafni sig, en mér er mein ítla að þetta allt. Mér finnst það líka leiðinlegt, sagði Somi, en svona er það og að aldrei verða neitt friður hvað sem þessi einnda rævill er. Maður kom að og gaf hoppítónu merki og vísaði minni afhýsið innst í hellinum. Þar satt fara mér á stóli sínum og var búið að kveikja á lampanum í grópinni frú ofannan. Hann. hann gafi merkjum að setjast nýr á kollum við hlið sér. Færi gestunum vín, sagði hann, og komið með fangann. Fyrst var vín á skálbóri fram, síðan kom annborn inn með golri. Hann tók hettuna höfði hans og setti hann niður á gólfið en stóð fyrir aftanann til að hafa gátt á öllu. Golrið draf titlinga og höldi logandi ílskuna undir þungum auglokum. Víst var hann ferlega ræfilslegur, rennblöytur og slímugur, fiski fíla af honum. Hann hélta enn á fiskinum í greipsér. Gistnir harlokkar hengu eins og illgresið fram af augabrúm og hann fitjaðu upp á trýnið. Leysið ós, leysið ós, sagði hann. Snæri meiður ós, ó já, það sker, það meiður ós og við höfum ekkert gert af ós. Ekkert, sagði fara og leit á vesalengin skýrum augum á þess að ég svip hansægist negin merki reyði, vorkunar nýja undrunar. Ekkert, segirðu, hefurðu aldrei aðhafst neitt svo þú ættir skýlið vera bundin eða, eða hljóta en veri refsingu? Það er þó sem betur fer ekki mitt að dæma um það, en í kvöld hefur komið á bannhelgan stað og það er döyðasök. Þú hefur keift fiskana úr hilnum dýru verði. Gólrir slefti samstundis fiskinum sem hann var með í hendinni. Ekki vilja fisk, sagðan. Fiskurinn skiptir ekki máli, refsingin er ekki fyrir hann, hjert fara mér áfram. Hitt eitt er döyðasök koma hingað að sjá hilinn. Ég hef til lífið þínu fyrir þrábeini fróða sem hér stendur, En hann segist eiga þér einhverja skuldagelda En þú verður þó að sanna fyrir mér hver þú ert Hvað heitirðu, kemurðu, hvert eftir að fara, hver að erinda ferðu Við erum tíndir, tíndir, valdi gólrir Við eigum ekkert nafn, ekkert erindi, ekkert jást, ekkert Erum bara tómir, bara svangir Ó, Já, við erum glórsvangir Örfáir, smáfiskar, ómerkilegir smáfiskar fyrir lítinn mesaling. Og þeir kostar döðan, hvílík viska, hvílíkt réttlæti, ójá, réttlæti. Lítil viska er það, sagði Faramýr, en mátulegt réttlæti, já, líkast til álíka réttlæti og visk og okkar leifir, leistu af honum böndin fróði. Faramír tók svolítinn dolk af beltisínu og rétti fróða. Gólr eru hvað ætti að gera við hann, skrekkti og kastaði sér á grúfu. Svona nú smjagall, fróði Þú verður að treysta mér Ég yfirgefð þig ekki Sjöðu mér nú eins og er, viltu treysta mér? Ég ætla ekkert að skada þig Hans skar snærið af úliðum og ökklum goldris og reisti hann á fætur Komdu til mín, saði fara mér Horðu á mig, veistu hvað þessi staður heitir? Hefur verið hér áður? Goldrir leit hægt upp og úr augum hans skein tregða En voru þó eins og slokknuð og störðum sinn dauf og bleik í skýr og skarpleitt auðu gondormannsins. Það var algir þögn. Svo löyt gólrir höfði og lippaðist niður þar til hann sat skjálfandi á hægjum sínum á gólfinnu. Við vita ekki og við viljið ekki vita, veinað hann. Aldrei komi hér, aldrei koma hér aftur. Í heilabúðinu eru víst margar lokaðar dyr og læstir gluggar og bakvið þá dimmir afkýmar, saði fara mér. En í þetta skipti vil ég meta það svo að þú segir satt. Það er líka eins gott fyrir þig. En hvaða eðviltu sverja snúa hingað aldrei aftur og aldrei vísa neyni lifandi veru leiðin að hingað hvorki með orðum nýja athöfnum? Húsbóndin veit það, sagði golrir og gaut auðanum til fróða. Já, hann veit Við lofa húsbóndunum ef hann bjargar oss. Við lofa við því. Ó, já. Hann skreiða fótum fróða. Bjargaða oss góði húsbóndi, vældi hann. Smjagall sverfi djástnið, lofar því trúlega. Aldrei koma aftur, aldrei tala. Ó, nei, aldrei. Nei, djástni, nei. Nægir þetta, spurði fara mér. Já, saði fróði. Það verður nægja annað kvort að meðtakar loforðans eða framkvæma refsingu laganna við komumst ekki lengra en ég lofaði honum því áðan ef hann kæmi til mín og honum skildi ekki verða gert meinn og ég veldi helst ekki að þið gerðu mig á svikara fara mér sat um sinn hugsi segjum það mælti hann að lokum ég fæ þig þá í hendur húsbónda þínum fróða þriðasinni það er best að hann ákveði hvað verður um þig en fara mér fóringi sagði fróði og hneigði sig En þú hefur ekki enn gefið til kynna hvað skuli verða um nefndan fróða og meðan svo er ekki, veit ekki hvað hann á að heikjast fyrir um sig og félaga sína. Þeirri ákvörðun, hafður við fresta til morguns en nú er dagur risin. Þá skal ég lýsa úrskurði mínum, sagði fara mér. Af því er þegar við kemur fróði og að svo miklu leyti sem ég tólka vilja aðri valda, þá lýsi ég því frjálsanferðina hvarvetna í ríki Gondor innan hina fornu landamæra þess þó að því undanskyldu að hvorki þún ég neitt sem þér fylgir megi snúa aftur til þessa staðar án sérstaks leifis þessi úrskurðu skal gilda í ár og dag en síðan fellir hann sjálfkraf úr gildi nefnum þú komið fyrir þann tíma til mína stýrið og gangi fyrir höfðingja og ráðsmann borgarinnar þá mun ég leggja til við hann staðfesta úrskurð minn og láta hann gilda ævi langt fram að þeim tíma skal hver hversá sem þú tekur undir þinn vendarvæng vera undir og skildi Gondor Er þetta þér fullnægendi? Fróðin hegði sér djúft Ég fengi það svar sem ég þurfti, saði hann og ég er þetta til þjónustu hvenar séð þú oskaðess ef hún er nokkurs verð svo að háum höfingja Hún er mikils verð, saði fara mír. og nú spyr ég þig viltu taka þess á skepnu þennan smjagal undir vendarvangðin Ég tek smjagal undir vendarvangminn saði Fróði þá heyrðist líða frá sóma þungstuna ekki verða þó að því að honum þætti nógum öll þessi formsatriðin þetta móti hefðust líkar lögfestingar og hér að þið farið fram með enn meiri orðaflömi, bukti og beyingum þá vil ég mæla nokkur orðið þig sagði fara og sneri sér að golri gerðið grein fyrir og þú liggur undur dauðadómi en aðins á meðan þú ert í fylld með fróða slatt njóta friðhelgi af okkar hálfu eða þú finnst nokkur tíman af nokkur manni frá Gondor lausur áandi án hans mynd dómurinn falla og megi döðin þá koma yfir því skjótt hvort sem er í Gondor eða utan þess eða þú þjónar húnum ekki vel en nú vil ég fá svara við því á hvaða leið eftir þú ert leiðsagnari hans að því er hann segir hvert tekst þú leiða hann en Gólrir svarað engu ég vil fá það upplýst sagði fara mér svaraði mér eða ég mun afturkalla náðum mína en var golrir ófáganlegur til að svara nokkru Ég skal þá svara fyrir hann sagði fróði Hann vísaði mér fyrst leiðina að myrkrarhliðinu eins og ég baða hann um en þar var ekki komist í gegn Það er heldur ekkert opið hliðin í land þess ónefnanlega sagði fara mér Þegar við komust að því urðum við frá að víkja og heldur niður söðuveginn held fróði, held fróði áfram því að hann sagði eða hann hélt að það væri til leið nálagt mínas íðil Það er þá mínas morgul sagði fara mér. Ég veit ekki glöggt sagði fróði en frá þeim staði leikur stígur hátt upp í fjöllin norðan megin í dal nálagt þessari gömlu borg slóðin leikur upp í hátt fjallaskarð og þaðan niður til einhver staðar handan fjallana Veistu hvað þetta háskar nefnist spurði fara mér Nei sagði fróði Það kallast kóngul kýriðt ungól Þegar Gólrir heyrði nafni nefnt kýftist hann við, kvæsti snöggt og töldraði eitthvað reyðilega Er það ekki nafnið? spurðið Fara Mýr og sneri sér á honum Nei, eftir Gólrir og svo skrækti hann eins og komið hefði verið með rítingi við hjartaði Jónum Jú, ó jú, við höfum heyrt nafnið einu sinni, en hvað með það? Hún Húsbóndin segist verða að komast inn, svo við verðum að reyna einhverja leiðir og það er engin önnur leið til að reyna, ó nei Engin önnur leið, sagði fara mér Hvernig getur við vitað það? Hver hefur líka kann að alla afkýma þessa myrkraveldis? Hann horfði lengi og hugsi á golri, loks tók hann aftur til máls Takktu þess að skeppni nú burt frá okkur anbor, farðu vel með hann, en hafðu gáta á honum En þú smjagall skalt ekki reyna að kasta þér í fossinn. Það eru klettarnir svo hvassbrindir að þú erir ekki deginum eldri. Þú skalt nú hverfa frá okkur og taka fiskinn með þér. Anborn vék frá og golrir vælandi á undan honum. Tjaldi var aftur dregið fyrir afísið. Fróði, ég verð að segja þeir einrumi að ég tel þetta mjög óviturlega ákvörðun, sagði fara mér. Ég tel að þú ættir ekki að fara með þessari skepnu. Hann er svo illur í sér að það er háskalegt fyrir þig. Hann er þó ekki alítlur, saði Fróði. Kanski ekki al, saði Faramýr, en Ískanum vellur úrónum eins og graftar kýli og fer stöðu tvaksandi. Hann mun ekki vísa þeir trúverðulega til vegar. Ef þú vildir aðeins losa því við hann, skyldi ég tryggja honum greiðaleið og fylgda landamærum Gondor hversum hann vill til nefna. Hann tækir það aldrei í mál, saði Fróði. Hann myndi bara halda áfram að elda mig eins og hann gerði svo lengi áður. Og ég hef nú marsinnist lofað um að taka hann undir minn vendarvæng og fylgja honum þangað sem hann leiði mig. Ég veit að þú ætlastu ekki til þess að ég rjóvi öll mín heit við hann. Nei, sagði Faramír. En helst vildi ég það þó. Og aldrei finnst mér eins við sjálft að ráða öðrum manni að rjóva heit eins og að gera það sjálfur. En þá vildi ég ráða til þess þegar ég sé góðan vin stefna óstöðvandi út í lífsháska. En við því verður ekki gert. Vilji hann fylgja þér? verður að þóla hann. Ekki sínist mér heldur vænlegt fyrir þið að fara upp í köngulskar og þar leinir hann þig að öluslega einhverju sem hann veit um. Það fann ég greinilega á fölskum huga hans. Varaðið þig og farðið ekki upp í kýrið ungól. En hvert ætti ég annars að fara, spurði fróði, á ég snúa aftur við til myrkarlíðsins og gefa mig þar fram við verðina. Hvað veistu þetta fjallaskar sem geri það svo hræðilegt? ekkert með vissu saði fara mér við gondormenn förur nú ekki lengur östur fyrir þjóðvegin og engir okkar yngri hafa nokkur tíman komið ángað nýst í í fæti sínum á skuggafjöll við vitum fátt um þau nema ymsar gamla lýsingar og sakni liðina tíma en engver myrk og býr í öllum fjallaskörðum yfir mína smorgúl og síðan nafn kýrið ungól nefnt fara aldin menn og sagnameistarar að blikna og blána Mínas Morgúldalurinn var fyrir einhverri bölvunendur fyrir löngu og við hann hefur frá alda öðleifir bundin einhver ógn og skelfing jafnvel meðan hinn bannfærði óvinnur dvaldist langt burtu í útlegð og Íði Ilja var enna mestarleiti á okkar yfiráðarsvæði. Eins og þú veist var borgin áður öflutt virki okkar gondóra, stolt og fögur. Þá kallaðist hún Mínas Íðil og var eins konar típurassistir núverandi höfuðborgar okkar. En hún komst á valda ósvífina og valdagráður manna sem óvinnurinn hafi ráðið í þjónustu sína í atlegu sinni og voru nú eftir stríðið í reyðuleysi og á faraldsfæti eftir fallhans. Sagt er að höfingja þessir hafi verið númenar sem hafi orðið spillingu og vonskoða bráð. Óvinnurinn átti að hafa gefið þeim máttarbauga og náðið þannig valdi yfir þeim þegar voru orðnir að lifandi vofum, hræðilegir og yllir. Þegar hann var fallin, náður er mínast íðil á sitt vald og settust það rað. Og borgin og allur dalrun neður nýttist og eittist. Borgin viðtist auð en varða þó ekki því að ólísanleg ógn og skelving tók sér búfesti einan rústaveggjana. Nýju vorð er þessir myrkra andar og stöluðað og undirbjögu endur komu síns og síðan eldust þeir aftur. Þá komu rittaratni nýju fram úr hyllingsliðum Kastalands og við stóðumst þeim ekki snúning. Komdu ekki nærri borð þeirra. Það verri líka fylgst með þér. Það staður sveflausrar veraldar vonsku fullur af glóandi glirnum. Farður ekki þangað. En hvert anna viltu ráða mér til að fara, spurði fróði. Þú viðurkennir að þú getur ekki sjálfur vísað mér leiðun upp í fjöllin. Hvað þá yfir þau? En yfir fjöllin verði ég að komast, sangkant minni alvarlegustu heitrengingu frammi fyrir ráðinu, að finna mér leið eða farast í leiðminni. Fó ef ég sný við, Án þess að hafa komist á leiðarenda, hvert á ég þá að snúa mér meðal álfæða manna? Viltu þá að ég komi til Gondor með hennan hlut sem ærði bróðuðinn af óstjórnlegri löngun? Hvaða töfra hann framkvæmt í mínast týrið? Ega þá týprasýsturnar, hún og mínast morgul að horfa glottandi rústum hvormóti annari yfir land sem allt er eitt og rótið? Ekki vildi ég að það er þið, sagði fara mér. Hvað viltu þá að ég geri? Ég veit ekki. Ég veit aðeins að ég vil ekki að gangir út í ópin döyða eða kvalir og ég get ekki trúa því að mýðrandir hefði valið þessa leið. En nú þegar hann er horfin á sviðinu verið að velja þar leiðir sem mér gefast. Ég hef heldur engan tíma til að fara sjálfur í landaleitt, sagði fróði. Það eru hörð örlög og vonlust erindi, sagði fara mér. En mundu að mistakostið aðvörun mína, varaði og leiðsagnaraðin um smjagalið. Hann hefur áður morð framið. Ég les það út úr Só stundi hann þungan. Jáa, hjálta nú fram. Þanni mætumst við og færdumst á færnum vegi fróði Þriðarson. Þú þarnast engra viðkvæmara skilnaðar orða. Ég get ekki einu sinn viðnst þessa hitta við nokkur tíman aftur undir neinum degi sólarreinar. En meigi blessun mín fylgja þér og öllu þínu fólki. En hviltu því fyrst án stuttar stund með er verður borinn matur. Mér væri vissulega mikil forvitna á að fræðast um það hvernig skriðfíkingir smjagall gatt komist yfir hlutin sem við tölum um og hvernig hann síðan misti hann en ég vil ekki tefja þig á því núna. Ef þú nokkurn tíman gagstætt öllum vonum snýrð aftur til lands landslifenda og við hittumst þar og getum fara að rifja upp sögur okkar, setjandi undir vegki í glaðasólskinni, hlæjandi að öllum gömlu vandræðanum þá vona ég að þú segir mér þá sögu. Framað henn tíma eða einhvers þess tíma sem liggur handan við svið sjónsteina númenna, beði ég þig að vera blessaðan. Svo reisóna fættur, hneiði sér djúftur í fróða, dróð tjaldið frá og hvarf fram í hellinn.